ریاض السالحین شپال السوا شپگتیا نمبر حدیث دے سولو کتاب سو الامور المنحی عنہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت عائشہ وعاد رسول الله صلی الله علیہ وسلم جبریل علیہ السلام في ساتن وعدا کلوادا نبی عليه صلوات و سلام سره جبريل عليه صلوات و سلام في ساعتين په یو وخت کې ايات يهود راتلولو دتا چپ دې ټيم بز تا سره اعظم فجا اثرغه دغه وخت ولم ياته او را نغي جبريل نبی عليه صلوات و سلام تا قالت نوي بيبي عائشہ وکا نبی دي یاسن او پلاز نبی عليه السلام کې امسا قطرها من يدي نو وی غرضو لاغم سالا د خپل اسنا او هو دو یقول وی ما یخلف الله وعده ولا رسله ولا رسله او خلاف نه کړي الله او دو خپل وعده او نو پیغمبر د الله خلاف کوله زو موجودی مجبور دی لاله او الله خو د خپل وعده خلاف نه کوي سم ملتفتا نبیو کتی دا فا ازا جرو تحت سریری ناگاہان یو بچے دس پی لاندی دکرد داو لاندی یو ورکے کترے و ککرے فکور کرا دن شویو او دکرد لاندیو فقالا متا دخلا حازل کلبو نوی نبی علیہ السلام دکرنا داخل شوی دا سپید کورتا په کو د بیا شو وماوي والله قسم په الله مع دبي زپې په دیپیبانې چې کله راغ ل په ران حکومو کو نه بیاې سلام په دیپې د او کللو نو او خورنجانو او شو او کوکر ولو کېپې شو د کوورنا نو جا جیبرل. نور نبی عليه صلوات و سلام ته جبريل عليه سلام فقال وي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل تا وعدتني تا وعده کولو ما سرته بارازما نفجلس نذکه ناسیدم لك ستد پارا ولم تاتني تا يوتران لمسرا زديد وهما انتظار کو تلانل پاټين باندې قالا ني جبريل من عن القلب الذي كان في بيتكا من کله مال رسپی اغه سپې چې اوه ستا په کور کې ستا کور ته یو وړوکی پوتری راځنه شو او دا ولو سپې د راتو دوه جنازه ستا کور ته راتلماله ولد ان لا ندخل بیت تفیک البن ولا صورت منګه نه داخلي او کور ته چې پای کیسې وی او نه تصویر وی رواه چې کوم کور کې وروه تصویر او اودای کورونو کې دای په کمرو کې دای په برانډو کې او په کپړو کې په پردو کې تصویران لګې دیره او پروانښت دا سکوډونا د الله د رحمت د فرشتو نه خالی وي هغه فرښتہ چاغه د رحمت وي ا ادا رنگس په بیزایس په هم د باز سپور ساتل جایز دی رساله حدیث کې خو تصویران بیزای ساتل کېدورا ارواذا صورت روا او نو کل جایز یو نو ساتل جایز دي وداده فلاني زي ته دی او داده فلاني زي ته تسويده مون پټو اور باندې تدې مون فلاني زي انور سکے مليانه مختري پر دي کله غرد پاسه روان دی نو تسويرو باسا کله فلاني زي کيو کله فلاني زي گو یو خو ځه بیان دي اگر هغه څخه خخن خو بیا هم زکه اغا سفيده خلق داغې نه حاصله نوستا اس په تسوير خلق سفيده حاصله چته ځان پاغي مشوره کې احاديثو ته خوده ګوري نه یا خبر نه دی او یا حادثه ده یوهودو ځان له نور باندې جوړی کړی ان لا ندخلو بی تنفی قلب ولا ننچ صورت رواه مسلم نن چ په دې معاشره کې صورت تکلیف او صورت مصائب دي نو موږ او د خلاف نه د اپېخ دي چې مولیانم اغه شو پشان داوا مو په بنو اسرایلو کې چې کله عذاب راܬܐ نو داولي عذاب راغلو پايي کې زکه هغه علما او منکوړه علما او خبره خلکو نه منله نو هغه علما داوا مو سره شو پا خورا کوونکو پهاس کا کوونکو په ماشرکه لټال شو داغي پشان ته شو نو بیا په الله مذاب راسته نو علما او رب پري خو دې نو علما پشان د اميانو امیانم تصویر وباسي تیم وباسي امي ما کار کې تیم کې انستاو دامي او زم ما سفر خ پاتې شروړه من باغې منکو چې دا حرام دي دا ممنو دا شي من نه دي تصویر او خپل دي طریقې حرام دي من نه دي سپي ساتل اب من نه دي بغیر ضرورت نه جنگونو له ساتي اياشې له ساتي خرصونو له ساتي د میګ نه او دا چې دا, دا جائزو ها علما خپل په دې جزونه مبتلا دي نو هغه ویلې شي بلته ها او کڅوی یا نو وی کنه دا خان پیر دې ک مراد اې ک مشره ک کشر ټوله په کار دې دا حدیثونه غې نګوري اوغه دې بل حدیث سو غورا ابل حیا نبی علی صلاتو سلام حضرت لیلی ګلې رضی الله تعالی او غورا ابل حیا سوې وانا بالحیا حیان ابن حسین او چې مالداري راشي نو تاسو زونه و سره شي د بچي موبایل به وګورا د 2 لاک موبایل به دلګ الکه چې مالداري راړه نو ته مال داس به زیه لګي زمولایانو ځامن وګورا سمن عیش پرستی خپل وګورا دوره شي ساعتک سره فز خیر ده ته په دین کار کې او د دین رسای مخلوق ته کیږي خیره جوړوکا او جوړو هم کا وکنه چایا شکه قال علي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالی اغه وی ما تا حضرت علی بن ابی طالب ما تا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علا ابعسک علامہ با سنی آیا ندغم تالرا پاسبانے چلے ګلو مالرا پای کار باند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذچ پکم کار لے ګلو ما پیغمبر په باغ زپا تا نلګم تالرا اکار داده چذ په پیغمبر لے ګلې ما الله تداع سوره الا تمستها ولا قبرن مشرفا الا سويتهو مپردا ته یو سوره یو مجسمه یو شکل مگر نوار کته الهلا منګه نوارو ک منګه جوړو چنت کولاو ک مليان په کې دا داستانونه بنایوي ملاقات یو د کناسته ملاقات بل د کناسته متخلف ګورستاسه مليان دا حکله یو کار کوي کله بل کار کوي دا مناسب او ککې نو دغه څه کوله په میډیا او په نتونو دا سیزونه د خلکو ځانته مخاله ګرځي الله تدع سورتا الا تمستها پیغمبر ز په دې لیکلي و ما پیغمبر ز په دې لیکلي و چې مفړه دا یو سورۃ الا تمستها مگر محو نوار کاغ سورۃ اغا تشویر لرا شکل لرا اگر غطہ سوران به اپ دې چوکونو کې لګولې اگر غطہ سوران په چوکونو کې لګولیا یو چوکي غطہ تصویر ده یا زما د پاتې مشته بولوي زما او چې په پوسټولو باندې لولومله اونته سوران را لړ پر کی به واني یو غطہ پکې د مولي سپ تصویري او هغه نالو کې ورځي د 16 بي زتي دا الله دادا سورتن الا تم استها او مفرده ته یو ق اوچت اللهې ته مګ بر عبر کتهغیره اوچت ق ب نه پرېدي م کې سر بهبرابرې چې کمم د شلیاعې د اوته سویر ب نه پرېدي که دا مړان پهې بیاو کې دا کول دررسونکوو چا مجسمه جوړه کړیوه قریبه د چن چکوونو کېې د غټ غټ بري دا غډ غټتهونه سبا د مجسمو ععبت شوورونه شي کدا زمنګ د فاطمی لیډر او مشرانو ډېر خپ دد په وجه موږ تم پکې وزارتونه میلاوه پیسې میلاوه سبات ابو دبیا خالد سجدی کوي دا غوېد شي کاغه وې د پخبلو پولی سس کې مبتلا دیغه نو وړاند پاسي ګو د دې بیانو کا تدې سوزن نزان نه کوي الله تدا صورت ان الله تم استا ولا کفرن مشرفن الله سے تو هرواو مسلمن شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله نما خپل اوریدل هغه زغه مساله نه بیانم چې خپل ما کې هغه موجود دي سر هغه اصل نه کوي نو چې موږ کې خپل دا گندو نه موجود دي منګه هغه د کولې شو دا خلک بووي الله بووي چې ته دا څکار کې دا تسخه باب او تحریم تغازل قلب الله لسويدن او ماشیت نو زرهن باب دې په بیان د حرمت د ساتفو د شپې مگر د حق کار د یا یاد زنا وړو د بوتلو د پاره چې سارو سره رواني یاد دا فصل د دا چوکیدارې د دا پاره هغه جایز دی داس په چې کم د چوکیدارې د پاره ای ا د ساتل د شپې ممنو دي مگر د حق کار د پاره جایز دی یا د سارو د سر د پاره سپير روان دي د حفاظت د پاره چې څوک ته سارې پټ نه کی فصل د څوکیدارې ته پاره دا, دا, دا جایز نه نور منه نور په دې کس دین علاوه نور څه سپی ساتل ممنو دي عالم عمر رضی الله تعالی عنه ما قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم نن چې په دې میډیا سوره د علماو توحید او سپکواله کوي دا دی اصل وجه دارا چه منگ پا خبل زان بدنام کرده منگ پا خبل پا دی میڈیا پا دی طریقه با نشوشوی و زانم دیجه تا اوک کرده ولی بدا زمانگا بدنامی کیده لی قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ تبلیغی حضراتو گورا آغی دین بلکل ها ممنوع گنیده شه او دی ممنوع اغیسل میز اخبل بیاون اخبل کار جاری ساتی قال سمعه تو رسول الله يقول من اقتنا یو لا يوبس ادم ز کارتون جوړي بد بلابل پرژادم ده کارتون جوړ وليک مندا شه نه مکه کون بدا مثلا نو بدا سیم بیان کاو که چاو رداو ردی دا مساله بنو ز خیر بیان خوځه ک په دې کې کې ام خنوې خوځه خیر ز بیان ده فیدی سیز ده لو دا بغیر ده فیدی سیز ول ادا جایز من یا بغیر ده فیدی دا حس په سپی ساتل نو سپیساتل لو چت سپیساتی منس سپاتو سباله بخاله کوی تا چې د سپیساتی دي اعدل یو هغه د امریکن اسپیرا اوشته وو نو بیا به خلکو یو ګور پولیس چې د امریکن اسپیرا او یو به سبا داسې یو کار دوک مخاله کوی پولیس تا چې د قانون نه اسپیرا اوشته نه خلکو ماته بد نسبت نه کوي زویلیش قال سمیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول او چ پیغمبر پاوسو صلی وسلم مَنَّقَ تَنَكَل بَن إِلَّا كَل بَسْوَيْدِنَ وَمَاشِيَتِنْ چا چې او سات یو سپ مګر د ښکار داس په او ماشیتن یا اس په د ساتو له د حفاظت سنا د فصل یا د رمې سرادت له لو جائز دی ارمینا ګو سره رواندي بزو سره روان دی سارو سره سپې روان دی دپاره د حیفاظت دا غرمې یاد دخ کارو بیا جایزدي پایین نه ی قوم من اجریکلله یو من قراتتهې اګړه نویقین د غسپې ساتل د د کم د اجر د د نه هر ر دو قراته وروځانه د د د سواب نه دو قراتته کمیږي په سااتلو د سپی سرهګوره دو قیرات دا غد عمله کمی او یو قیرات ذکر کئ چدا د احد غرون نه ده د احد غرش پکا کیلومتره فاصله کده لوش پک کیلومتره فاصله کئ 616 خاورې غټې لوټې پټوره فاصله ده لوتوره خو زمون اجر ست دینا معنا من بلکل به اجر شیو او بخاری او مسلم روایت دی قصه نه دا عام حدیثه من ده پای نه یکوو و خاص د مولایاننوته تر خاص د پیراننوته خاص د هغهه میراننوتهغ چې دا ژونه د خپلو کورون نه لري کې او د چو کېدارې د پااره دی دخکار دپاره نورې لري کې چې د مزو د پاره سا د پارې سا نه د پارې سا چې دا مه چ راې کې دا می غست پهې دوه پیسېې نګړیا ساه عمل د خمی ږ. پای نو ین کو سو من اجری کول یو من قیراتان او یو قیرات یو سز په سلیروشتو یسو کی یو حصے ته وای پوهه یو ها په یو روایت کی یو قیرات راغله وفي روات القیرات او په یو روایت کی یو قیرات راغله روزانه دت اجن یو قیرات کمیږي الله تعالی مو په حاله حموته دا حالت حمانه تنا کلبن چې کوم سره د یا یاد زناور د حفاظت د ساتلو د سروي د حفاظت د ساتلو نه علاوه سپې ساتي د شوقی د بارا د خام نمائش د بارا د دولو سنگار د بارا او د خرسونو د بارا د ښکادارنګي د صد بارا د نه نمای او د جنگولو د بارا دا بالکل حرام ناروا دي او دا غد اجر نه روزانه دو خیرات سواب کمی او روزانه لکه کوم عمل دیغم دي دی تبا کزان لا ها الله ګوره وی چې میگیت پقهر شنو سولور کی وزر اولور کی چې چاته الله پقهر شنو داس پو په داس زونی مبتلا کی په تصویر مو امر جو سمو باندې وا علبی اور راضي الله تعالی نو قال او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من امسا کا کلبن چاچو سات یسپی لرا فا انہو ینقص کل یوم من عملی قیراتن نو یقناً کمی د دا عمل داغن یو قیرات روزانہ د د د عمل نیو قیرات سواب کمی گی الا کلب حر او معاشیتن مگر آغس د فصل د ساتلو د پارا یا آغس پہ د زناورو د حفاظت د پارا اغه سره روانویو جناور ساتي متفقن لري دیک بیا ګولانشت یاد احکار د پاره وفي روات المسلم په یو روات د مسلم شریف کې راغلي من قد تنا کلبا ليس بكلب سويدن ولا ماشيه تن ولا اروزن چاچو ساتي اوس پیلا چيني بیا اسپه د کال نده زناور ساتو نو اول دا غزم کې سا کله کله پ خلک ځم ک سااتی امجاز د خیر دی د حفاظت د پااره که د زمم ک که د سارووي که د کور د بټ کوی خیر دی دینا لاوا ې نمای شو د جنګونو د پاه جز لري پایین نه یینکو زمینمن اجرریتی را تعانینکلله یوممن او بیاظم بړبر سپې اوساه هلو چې په کوونو ک سپ کس راوللیقرونو ک سپی ته غ او دا کرولی او د لکه لکا, وشل لکا فین نه ی منغ پ سریر والله په دیندارو خلکو وړ و لګوه په یو جمماتې و لګوه په یودارې و لګوه فین نه یکوو منجرې قراتته نکلله یومین ب شکه کمیږي د اجر داغ نه دو قراته هر هر دغ د اجن نه وکرایۃ استصحاب القلب والجسف فی سفر ګورا پدی باب کی دا مساله بیانای دا اوغه اوخ شو نور سره زناور شو دا غی په کې خروشو غیان شو شو شوې شو الیو زناور حیوان چه ده په غاله جلس اچول دا حرام دی ناروازی نند زناورو پا کې کی جرسول دی دوخانو او غاره کی جرسول دی اوزان او سرا پا سفر کې سپے یا ہا. یا جرس ساتو لو سپیتے جرس چولے بلیوشی او په سفر روان دی نو سفر دیم بے خیرہ کرے دی آقور دیم بے خیرہ کرے دی اغا سوچ کار ده اوس په دې حدیث ذکر کای وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكه متلکرتيا نکي فرشتي او رفقا دا جماعت سره تداشه قافله دي سلفيا قلب او جرس چپاغه قافله کې سي سپي يا اما شما نو ته ګنګلې چوری په خوا په دې ما شما نو ته کول تاسو ته چورو د دې د پالې چې دې رک نشي رک نشي یو پرسه ته چواس جذس کو شیطان دې رواو مسلمن کم لخر سرا یا چې کم کور کې زناوی او تاغت اجره ټنګ ټنګې روزانه قدا شپاسیګم کلن چپاکینیم کلن نا ټول کور کې د شیطانان دا خواړه کړی جرسر ایسی شیطانوی دا دا آواز دیتا شیطان یو رواد که دا سمرا غلی چو یو جنی بی بی آشیر جنہا را رالا او دا اغیر پخپو کی دا گنگلیو بی بی آشیر از یاللہ تانا حاقیتوی چه زمان آغا سی زنو لرکا چا غا فارغتی لدی کی فارغتی نه د ازي دا غي پوجل لری کا زمانہ لبه شه محرومه کې د خیر او د برکت نه کور د خیر او د برکت نه محرومه دی چې پای کې ګنګळी ځل سنې زناور او تا غیان او تا ماشومان او تا لری کی بي عائشه جنې توي لری کا زمانہ اغه شه یاني او یاد ګنګळी لری کا بس ذکر دی ګنګلو پوځه باندې ټنګا ز جرس پوځه باندې شی، شیطان راضي او فرشتہ الټنی شي راضي نه راضي نن ورځ شیطان ځان سره او ځ체 زګار یواز دی راشه کې ګور وان هو او نقلي د ابو هر رضي الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال یو مسله د خلقو کې لښتا تصویر شتا، سپناکار شتا، لانتون شتا، خلاف شتا دا ار یو عذاب من مستحق گرزی دریو انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ وسلم الجرسو مزامیرو شیطان جرس چه دے دا مزامیرو شیطان دا سرود شیطان دے مزامیر جمع مزمار جمع مزامیر جما مزماق واحد دی مزماق هغه شپېلې ته وای هغه موسیقي او اټنګ ټکو ټولش سامان ته شامل نه مزامیر هغه سيزونه چې پاغه غلنګار راځي ټنګ ټکو سلی سُللی باجی په راځي اعداد شیطان आवाज دی خوښ او د شیطان आवाज د تعبیر ځکه کوي چې د په لې سره یو ها اواز شیطان راځي نو دا د کورونو نه او دان له کول پکاره دی ها دا رنګه رواه مسلم نقل کړي دي امام مسلم باب کرایته ركوب الجلالا وایل بیر او ان قلته تاكل لاجرا پاینا قلتا چون کی حبل زم ما دغه پروگرام د ختمونوځ باغي رازم صرف دا مشکات ویم جلد سانی مشکاب بیم جلدہ والے